Світанком над Трав'яним морем годі було намилуватися. Консул за ним спостерігав із найвищої точки корми. Після своєї вахти він помислив було піти поспати, але зрештою кинувся тої думки, якби виглядної, відтак піднявся на палубу і стежив звідти за тим, як сірішала ніч. Розовий фронт гнав по небу низькі хмари, і досвітнє сонце заливало світ блискучим золотом, що відбувалося із гори і знизу. Вітрила линви та обвітрена обшивка буйра на якусь мить заясніли, коли благословлялися на ранок, і денне світило ще не встигло сховатися за паволокою хмар. А потім світ, у котре розгубив усі свої кольори. Від вітру, що розійшовся по тому, як упали лаштунки грози, проймав холодок, так, ніби він злетів із засніжених вершин хребта в уздечка, що його розмиту темну пляму можна було ледве роздивитися за північно-східним крайнебом. Голублячи горнятка з кавою, до консула на юті приєдналися бронламія з Мартіном Селеном, вітер шарпав і смикав такелаш, густі кучері дівчини брижилися навколо її обличчя, немов темна аура. Добрий ранок. буркнув Селен, мружачись над своїм посудом проти вітру, що дмухав з надсвильованого трав'яного моря. Доброго ранку. І собі привітався консул, дивуючись зі своєї пильності та бадьорості, незважаючи на недоспану ніч. «Вітер зустрічний, але ми здається на хорошому ходу. До ночі однозначно будемо в узгір'ях». «Хрррррр!» <клуп> – <vesgo> відказав на це поет і пірнув носом у горнятко. «Я так і не заснула цієї ночі», – поскаржила Саламія. «Не могла не думати про історію пан Вайнтрауба». «Не думаю, – потяв був селен, але тут на палубу піднявся старий із немовлям, котре визирало з за краю слінга на грудях батька». «Доброго ранку всім!» – озирнувся і зітхнув на повні груди вчений. Свіженько, правда? Та морозненько, що капець, озвався Селен. На північ від гір чекайте гіршого. Пішла не ну, я за курткою, заявила Ламія, та перш ніж вона встигла поворухнутися, знизу пролунав самотній вираз: кров. Крові насправді була повсюди. Хай як дивно, а в каюті гетама стіна, все знаходилося на своїх місцях. Нележана койка, валіза та коробки охай не складені в куточку, мантія на спинці стільця. І тільки кров кривала більшість палуби, переділку та підволоку. Шестеро прочан скупчилися одразу за порогом, не наважуючись ступити далі. «Я збирався піднятися на палубу», розповідав напрочуд монотонним голосом отець Гойт. Двері були трошки прочинені. Я край мока побачив кров на стіні. «А це кров?» – із притиском спитав Мартін Селен. Бронламія зайшла до каюти, провела рукою масній плямі на переділці і піднесла пальці до рота. «Це кров?» Вона розвернулася, підійшла до шафи, хутко оглянула порожні полички та вішалки, а потім рушила до невеличкого ілюмінатора. Його було наглухо замкнено зсередини. Лінар Гойт здавався ще більш хворим, ніж зазвичай, і похилившись зіперся на стілець. «То він тепер загинув?» «Та ми ні хаймо хай гресь, не знаємо про це, крім того факту, що капітан Мастін відсутній у своїй каюті, у якій повно кров'яки», – відмахнулася Ламія, витираючи руку об штанину. Зараз би нам годилося ретельно обшукати весь корабель. Згоден на всі сто, прокоментував касат. А якщо не знайдемо капітана? Лам'я відчинила ілюмінатор. Свіже повітря ввірвалося у бойню і принесло з собою гуркіт колеса і шелестіння трави під корпусом корабля. Якщо нам не вдасться знайти капітана Мастіна, промовила вона, то вважатимемо, що він покинув цей борт або з власної волі, або під примусом. Але ж кров, почав було отець Гойд, нічого не доводить. Договорив за нього Касад. «Пан Ламія має рацію. Нам невідомі ні його група крові, ні його генотип. Хтось бачив щонебудь? Або, може, чув?» У відповідь решта тільки заперечно щось промимрила і похитала головами. «Та хіба ж ви не впізнаєте роботу друга нашого ктиря?» – озирнувся Мартін Селен. «Нам це невідомо», – різко відказала Ламія. «Раптом комусь хочеться, щоб ми так думали». «Це безглуздя», – ніяк не міг відсапатися Гойд. «Хай там м'яка, ми шукатимемо подвоє». У когось, крім мене ще є зброя? У мене, подав голос Касад. Маю із запасом раптом що? Ні, промовив Гойт. Поет похитав головою. Солвайн трап, котрий перед цим вийшов до коридору разом із немовлям, тепер знову повернувся. У мене нічого немає, ні, проказав консул. Вже з смерті він повернув касадові, щойно скінчилася його вахта за дві години до світанку. Гаразд, командувала далі ламія. Тоді ми зі священником підемо на нижню палубу. Селена, ти з полковником обшукаєш середню. Пан Вайнтраубе. ну а ви з консулом перевірите все нагорі. Звертайте увагу на будь-що неординарне. Будь-які ознаки боротьби. Одне питання. Що? Хто в біса тебе обрав королевою балу? Я приватний детектив. Спокійно зустріла погляд поета Бронламія. Мартін Селен здвигнув плечима. Ну а гойт у нас служитель забутої релігії. Але це ще не означає, нібито ми маємо колінкувати, що й почне правити службу. Гаразд зіхнула Ламія. Спробуй пояснити інакше. Жінка рухалася так швидко, що консул заледве не пропустив, як вона це зробила. Якусь секунду вона ще стояла біля відчиненого ілюмінатора, а вже наступної миті, перетнувши всю каюту, відірвала однією рукою Мартіна Селена від підлоги, надійно зафіксувавши тонкий карк поета своєю масивною долоною. А може ти просто будеш поводитися логічно, бо це просто логічно? Ах, просичав Мартін Селен. Добре. Без емоцій проказала Ламія і впустила поета долі. Селен подужав один невпевнений крок і мало не повалився у стілець на оця гойта. «Ось!» – повернувся з двома невральними аудіотравматами Касад, один з поміж яких він передав Солові вайнтраубу. «А що в тебе?» Жінка полізла в кишеню бахматої блузи і дістала звідти антикварний пістолет. Касад затримав погляд на антикваріаті та кивнув. «Лишайся зі своїм напарником і ні не стріляй!» поки чітко не ідентифікуєш ціль і не переконаєшся в загрозі, яку вона несе. «Підходить під опис «Курвої дочки», як об я охоче пристрелив», – прохрипів Селен, досі розтираючи шию. Бронлам'я ступила півкроку до поета, а Федман-касад заявив. «Столипельку, годі вже». Селен поплентався на вихід із каюти за полковником. Сол Вайнтрау підійшов до консула і передав йому аудіотравмат. «Не хочу тримати його поряд із Рахіллю. Ходімо?» Консул забрав у нього зброю і кивнув. Слідів храмовника і голоса дерева Гета Мастіна на буйрі виявити не пощастило. Після пошуків, які тривали годину, товариство зібралося в каюті зниклого чоловіка. Кров здавалося потемнішала і висохла. «Ми могли що небудь пропустити?» – спитав отець Гойт. «Потаємні коридори, секретні відсіки». «Такий шанс», – відповів касат, – «існує. Але я прочасав весь корабель тепловими детекторами та сенсорами руху». Якби на борту було щось більше від миші, я би це побачив. Якщо в тебе були ці сенсори, огризнувся Силен, то якого хріна ти змусив нас повзати по всьому трюму вздовши поперек цілу годину? Без спеціальне устаткування і одяг здатні приховати людину від теплоруху. То як бути із моїм запитанням? На поліху, коротку паузу, отець Гойт, яким прокотилася видима хвиля гострого болю, із цим спеціальним устаткуванням і одягом. Капітан Мастін міг би сховатися де-небудь у потаємній каюті. «Міг, але малоймовірно, заявила бронламія. Ламія. «Я би сказала, що його на кораблі вже немає». «Ктир!» – обридженим тоном відгукнувся Селен. І це було не питання. «Можливо», – проказала Ламія. Полковниковий ви і консул простояли на чатах чотири години. Ви впевнені, що нічого не бачили та не чули?» Обидва чоловіки кивнули. «На кораблі було тихо», – проказав касат. Я би почув звуки боротьби навіть до своєї вахти. «А я після своєї не зміг заснути», – підхопив консул. «Моя кімната по сусідству з каютою Мастіна, і я теж нічого не чув». «Ну і славно», – бовкнув Селен. От ми і вислухали двох чоловіків, які озброєними потайки тинялися в темряві корабля, поки порішили срану бідосю. За їхніми власними словами, вони не винні. Давайте наступну справу. «Якщо Мастіна вбили», – відказав полковник, – «то не жезлом смерті». Від жодного відомого мені сучасного різновиду беззвучної зброї не буває стільки крові. Пострілів ніхто не зауважив, та й отворів від куль ми не помітили. Висновок пістолет пан Ламі можна вилучити з підозрюваного знаряддя вбивства. Якщо це кров капітана Мастіна, то йдеться, наскільки мені зрозуміло, про ріжучу зброю. «Тир і є ріжуча зброя!» – рухнув Селен. Ламія підійшла до скромного багажу. «Ця суперечка нічого не вирішить». Давайте подивимось, що лежить у сумках мастіна. Отець Гойт підніс невпевнену руку. Це, ну, хіба це не особисті речі? Не думаю, що в нас є право. Бронламія схрестила руки на грудях. Послухайте, отче якщо мастін мертвий, то це вже не грає ніякої ролі. Якщо він досі живий, то обшух його речей нам поможе підказати, куди він подівся. У будь-якому разі нам треба спробувати знайти якісь підказки. Гойт поглянув на неї з сумнівом, але кивнув. Зрештою вийшло так, що нічого особистого вони і не знайшли. У першій валізі Мастіна було кілька змін одягу і примірник книги «Життя Мюїра». В іншій сумці виявилася сотня саджанців, упакованих кожен окремо, швидко висушених та розміщених у вологому ґрунті. Тамплієри зобов'язані висаджувати щонайменше сотню паростків вічного дерева на всякій планеті, яку відвідують, пояснив Консул. Вони рідко приживаються, але така в них традиція. Боронлам'я підступила тепер до великої металевої коробки, яка була під рештою багажу. «Не торкайтеся її!» – різко проказав консул. «Чому?» «Це куб Мебіуса», – відповів замість консула полковник Касад. Із вуглець-вуглецевим композитним корпусом навколо надпровідного захисного пуля з нульовим імпенденсом, що замкнуте на собі. «Та й що?» – незрозуміла Лам'я. кубах Мебіуса герметично зберігають різні артефакти та речі. Вони ж не вибухають, нічого такого!» Ні, погодився консул. Але якраз те, що вони можуть містити, інколи вибухає, у нашому випадку вже могло вибухнути. У кубі такого розміру за виграшки вміститься кілотонний ядерний заряд у фазі стримування, якщо процедура опечатування була проведена впродовж наносекунди запалення. Додав Федман Касад. лам'я спохмурніла. І як же нам дізнатися, що його вміст не вбив Мастіна?» Полковник показав на зелену смужку, яка слабко світилася вздовж єдиного шва куба. Він запечатаний. А розкритий куб Мебіуса можна повторно запустити тільки при наявності генератора захисних полів. Щоб там не знаходилося, гету Мастіну воно не шкодило. Значить, нам цього не дізнатися. У мене є одна цікава версія, озвався консул. Решта озирнулася на нього. Розплакалася Рахіль, і Сол здер стрічку нагрівального елемента на пакунку з дитячим харчуванням. Пам'ятаєте, вчора в окраї пан Мастін багато просторікував про цей куб? Говорив про нього, нібито це таємна зброя. Зброя? перепитала ламія. Ну, звичайно ж. вигукнув Кассад. Ерх. Ерг. Ерг" витріщився на маленький ящик Мартін Селен. Мені здавалося, ерги це такі тварюки з силовими полями, яких тамплієри використовують на своїх кораблях деревах. Такі, пояснив консул, близько трьох століть тому їх відкрили на астероїдах довкола Альдебарана. Уявіть собі хребет кота, переважно п'єзу нервову систему. І все це в кожуху скрімнєвих хрящів. От тільки живляться та орудують вони силовими полями, потужність яких зіставна з енергетичними системами маленьких спінзори То як усе це влазить у таку крихітну коробку? Мартін Селен і далі витріщався на Кубмебіуса. Дзеркала? Свого роду, проказав Касад. Демфери поля. Істота не голодує, не харчується. Схоже за ефектом на криогенну фугу для... Схоже за ефектом на кріогенну фугу для людини. На додачу екземпляр недорослий. Енержатко, так би мовити. Ламія провела рукою по металевому корпусу. Ті навчилися з ними спілкуватися? Так, підтвердив полковник. Але як саме не знаю. Це один із секретів братства. Але мушу сказати, що Гетмастін мав бути абсолютно впевнений, що ерх йому допоможе з... Ктерем, договорив за нього Мартін Селен. Тамплієр гадав, що ця енергетична бісеня буде його секретною зброєю, коли він постане перед князем Болю. Поет розреготався. Тут прокашлявся отець Гойт. Церква прийняла норму гегемонії про те, що ці створіння ерги, не є розумними істотами, а тому спасіння їх не стосується. Ой, не кажіть, отче, вони носі і розуму, не погодиться консул. Їхнє сприйняття світу набагато краще, ніж ми здатні собі уявити. Але якщо ви маєте на увазі інтелект, самоусвідомлення, то ми тут маємо справу з певною аналогію розумних коників. Коників спасіння стосується? Гойт не відповів. Що ж, підсумувала Бронламія, певно капітан Мастін вважав, що ця річ має стати його власним спасінням. Але щось пішло не так. Вона роззернулася по заляпаних кров'ю переділках та вислих плямах на підлозі. Гайдано звідсіля. Із наближенням шторму та посиленням і без того дужих вітрів, Буйр ліг на інший галс. Драні транспаранти білих хмар несамовито летіли над низьким сірим небом грозового фронту. Трави шмагали корпус корабля і вигиналися під поривами холодного повітря. Обрій брижився і спалахував блискавками, після чиїх розрядів грукотів грім, більше схожий на попереджувальні постріли на траверзі. Пілігрими мовчки спостерігали за цією картиною, поки не впали перші крижані дощинки, які їх загнали до великої каюти на кормі. «Ось це я знайшла в кишені Мантії», – проказала Ламі і підняла папірець із номером 5 на ньому. Отже, наступну свою історію мав би розповідати Мастін, пробурмотів консул. Мартін Селен гойдався на стільці, поки його спинка не вперлася у високе вікно. Від світи грози робили його риси обличчя сатира дещо демонічними. «Існує інший варіант», – проказав він. «Можливо, хтось, хто ще не виступав, мав бути п'ятим і вбив тамплієра, щоб помінятися з ним місцями». «Тобто це або я, або консул», – виважено промовила у відповідь на це Ламія, прикипівши до поета поглядом. Селен знизав плечима. Брон дістала з кишені блузи ще один клаптик паперу. «Я маю шостий номер. Ну і чого б я цим досягнула? Мені байдуже, що розказуватиму наступною». «А може йдеться про те, що ми не повинні були почути того, що міг би розповісти Мастін», – гіпотезував старий віршувальник і знову здвигнув плечима. Особисто я вважаю, що Ктир просто розпочав свої жнива. Навіть не знаю, чому ми вважали, що нам дозволять підібратися до самих гробниць. Він шаткує людей на півдорозі до Кіцца. Наш випадок особливий. Ми його пілігрими. Не погодився Солвайн Трауб. Ну та й що? Запанувала тиша, і консул підійшов до вікон. Гнані вітром потоки дощу огорнули темряве море і тарабанили у свенцеві шипки. Бур крихтів і важко кринився на штирборд, міняючи галс. «Пан Ламія», – спитав полковник Касат, – «то ви нам зараз розказуватимете свою історію?» Ламія схрестила руки на грудях і подивилася у вікно, яким бігли струмочки води. «Ні, давайте вже зійдемо з цього проклятого корабля. На ньому ткне смертю». По обіді буєр причалив у порту спочинок пілігрима, але через бурю і втому пасажирів, за відчуттями, це зараз ще скидалося на пізній вечір. Консул чекав, що перед початком передостаннього етапу подорожі Тут їх зустрічатимуть представники церкви Ктеря, але спочинок пілігрима виявився таким же порожнім, як і раніше окрай. Від наближення до узгірів та перших краєвидів хребта вуздечка, як і загалом наближення до будь-якого берега, перехоплювало подих. Тому всі шестеро прочан згуртувалися на палубі, попри холодний дощ, який не припиняв падати. Чахля та чуттєві від ноги гір з їхніми бурими та несподіваними виступами – Резюче контрастували із монохромно-зеленим трав'яним морем. Піки дев'ятитисячники тільки вгадувалися за сіро-білими гранями, які вже невдовзі зникали за низькими хмарами на задньому плані. Але навіть у такому обрізаному вигляді справляли могутні враження. Сніг лежав одразу за скупченнями обгорілих халуп і дешевих готельчиків, які, власне, і звалися спочинком пілігрима. Якщо канадка знищена, то нам гембель. бурмотів консул. Від самої цієї думки, раніше забороненої аж по сьогоднішній день, у нього всередині все переверталося. «Перші п'ять опор уже видно», – проказав полковник касат, озброївшись своїм потужним біноклем. «Здається, вони не ушкоджені». «А кабіна видно?» «Ні». «Зачекайте, видно. Одна знаходиться біля воріт на платформі станції». «Рухається?» – уточнив Мартін Селен, котрий, напевно, розумів, у якій вони опиняться халепі, якщо з канаткою щось не гаразд. «Ні». Консул похитав головою. Раніше навіть у найгіршу погоду при відсутності пасажирів кабіни постійно рухалися, щоб вбезпечити канати від намерзання льоду і зберегти їхню гнучкість. Усі шестеро підняли свій багаж на палубу ще до того, як Буєр устигнув зарифити свої вітрила та спустити сходні. Кожен зараз одягнувся в цупкий одяг від негоди. Касат – у термофляжний плащ армійського зразка, бронламія – у довгу теплу напівшинель, що колись давно звалося Тренчкот. Мартін Селен – урясну шубу, що переливалася вороними та сірими відтінками в залежності від примх вітру. Отець Гойт – у довгу чорну сутану, в якій він сильніше, ніж будь-коли, нагадував опудало. Сол Вайнтрауб – у грубу куртку на підкладці з гусячого пуху, де він ховався разом із немовлям. Ну і консул – вже місцями благенько, хоч і все ще придатно до використання шинель, яку йому кілька десятків років тому подарувала дружина. «Що робити з речами капітана Мастіна?» – запитав голос Соловайн стоячи на краю Сходнів. Касат пішов на розвідку в село. «Я їх винесла на гору», – відгукнула Саламія. «Візьмемо їх з собою». «Мені здається, це неправильно», – сказав отець Гойт. «Я маю на увазі отак просто взяти і піти. Ніякої відправи. Потрібне хоча б якесь просте визнання, що людина померла». Могла померти. Виправила його ламія однією рукою, легко відриваючи 40-кілограмовий рюкзак від дощок палуби. Гойтний ням їй віри. Невже ви справді вважаєте, що пан Мастін десь може бути живим? Ні, відповіла ламія, на чорне волосся якої вже поналипали сніжинки. З протилежного краю причалу до них помахав касад, і вони знесли багаж з мовчазного буєра. Ніхто не озирнувся. Порожньо? Ще звіддаля крикнула полковникові ламія. Плач Касада ще й зараз відлішав, виходячи з сіро-чорного режиму хамелеона. Порожня. Тіла. Відсутні. Касад повернувся до сула консула. Ви забрали речі з камбуза. Обидва чоловіки кивнули. Які ще речі? – поцікавився Мартін Селен. ви запас їжі. Пояснив полковник, задерши голову та видивляючись станцію канатки. На згинні його руки, консул уперше помітив довгу штурмову гвинтівку, яку ледве можна було роздивитися під плащем. Звідки нам знати, чи можемо ми десь далі поповнювати запаси їжі? Хто знає, ми взагалі лишатимемося живі через тиждень? І собі подумалося консулу. У відповідь він промовчав. Усе своє збіжжя вони перенесли на станцію за дві ходки. У відкритих вікнах та розбитих куполах похмурих будинків свистів вітер. Під час другого заходу консул ніс мастійний куб Мебіуса з однієї сторони, а з протилежною важко хекав та сопів лінар Гойт. Навіщо ми беремо з собою ерга. хапав повітря ротом Гойт, коли вони дісталися перших щаблів металевих сходів, що вели на станцію вкриту пасмогами та плямами іржі, ніби помаранчевим лишайником. Не знаю, відповів йому консул, що й сам охоркався по дорозі. Із платформи їм було далеко видно трав'яне море. Буєр із зарифленими вітрилами, лишався похмурим та позбавленим усіх ознак життя. На тому самому місці, де вони його й покинули. Над степом раз по раз зривався сніговий шквал, створюючи ілюзію білих бурунів над численним билинням різнотрав'я. Заносьте все до кабіни, скомандував касат, а я подивлюся, чи можна запустити годову з пульта оператора. Хіба тут усе не автоматичне? здивувався Мартін Селен, чия крихітна голова майже губилася в густому хутрі шуби. Не як буєр? Навряд чи, засумнівався полковник. Ворушіться, стартером я займуся сам. А якщо він рушить без тебе? Вже невдовзі крикнула йому ламія. Не рушить. Усередині в кабіні було холодно і голо, якщо не брати до уваги металевих лав у передньому купе та дюжини шерихатих ослінчиків у меншому задньому відсіку. Сама гондула виявилася чималою, щонайменше метрів вісім завдовжки та п'ять завширшки. Секції відокремлювалися одна від одної металевою переділкою з отвором, але не дверима. У кормовому купе один куток займав невеличкий умивальник. По периметру носовий відсік мав вікна, що піднімалися під самий дах від рівня пояса. Прочани згромадили свій багаж посеред широкої кабіни і пританцьовували навколо нього, махаючи руками та роблячи інші рухи, аби зігрітися. Мартін Селен розлігся в повний зріст на лаві, вигулькуючи зі своїх хутер тільки ногами та головою. «Я, блін, забувся», – проказав він. Десь в цій хріновині вмикається опалення. Консул поглянув на темні панелі освітлення. Тут усе живеться від електрики. Віндеться саме, коли полковник запустить канатку. Якщо полковник запустить канатку, виправив його Селен. Солвайнтрау поміняв Рахілі під гузок і тепер знову загорнув її в термокостюм для немовлят та заколисував у руках. Цілком очевидно, що я тут ніколи не бував, промовив він. А ви, джентльмени? Ага. буркнув поет мотнув головою консул, але я бачив фотографії канатки. Касад розповідав, що він цим шляхом повертався до кіцца. Озвалася Бронламя з іншого купе. Мені здається, почав був Соловайн але його перебило страшенне скриготіння з обчастих коліс та різкий крен кабіни, що запаморочливо огойднулося, провиснувши на кабелі, який раптом почав свій рух. Усі побігли до віку на стороні гондоли, яка примикала до платформи. Касади ще раніше заніс свій багаж разом з усіма, ще до того, як піднявся високою драбиною до пульта оператора. І тепер він вискочив з операторської, сковзнув униз довжелезною драбиною і дриманув до кабіни, яка вже покидала зону посадки на платформі. «Не встине!» – прошепотів отець Гойт. Останні 10 метрів Федман Касад нісся із неправдоподібною швидкістю, перебираючи неймовірно довгими ногами то карикатурний персонаж із мультфільму. Кабіна вже зісковзнула з напрямної рейки біля платформи, і між ними розчахнулося скельне провалля за вглибшки вісім метрів. Поверхню платформи вкривав лід, а касат продовжував летіти вперед повним ходом, коли кабіна вже відчалила від станції. Ну, ма давай! завиріщала ламія. Решта підхопила її крик. Консул поглянув на людяний кожух, який вкривав кабель, а тепер тріскався і злущувався з нього, відступаючи перед кабіною. Він озирнувся надто велика відстань. Касадові ні за що не перестрибнути. Коли полковник добіг до краю платформи, він пересувався з нелюдською швидкістю. І консолові вдруге згадався ягуар зі старої землі, якого він бачив у зоопарку на Лузі. Він майже очікував побачити, як військовик підслизається на ожеледі, горизонтально випростуючи ноги, та мовчки падає на засніжені брили внизу. Натомість касад, здавалося, завис на невизначену мить, простягнувши довгі руки, із розвіяним позаду плащем. Чоловік зник за кабіною. Пролунав глухий удар, після якого цілу довгу хвилину ніхто нічого не казав і не ворушився. Гондола вже перебувала на висоті 40 метрів і підбиралася до першої опори. За секунду на куті кабіни об'явився касат, котрий підтягувався та чіплявся за крижані виямки та виступи на металі. Брунламі анасліз розчинили двері і десять рук помогли втягнути полковника досередини. Слава Богу! проказав отець Гойт. Полковник глибоко зітхнув і понуро всміхнувся. Гаврійний блокіратор. Довелося його підважувати лантухом піску. Не хотілося вертати кабіну назад для спроби номер два. Мартін Селенд тиснув на опору, яка швидко наближалася, і хмарно стелю за нею. Кабель тікав угору гору в небуття. Подобається нам чи ні, а ми вже перетинаємо гірський хребет. І довго триватиме цей перехід, поцікавився Гойт. Дванадцять годин, можливо трошки менше. Інколи операторам доводиться зупиняти кабіни, щоб перечекати сильний вітер або значне намерзання. Ми в цій подорожі не зупиняємося, зауважив касат. Хіба що кабель десь обірветься, міркував далі поет. Або ще десь застрягнемо. Рота закрий, гаркнула ламія. Може підігріти вечерю? Погляньте, раптом узвався консул. Вони підійшли до передніх вікон. Гондола вже піднялася на 100 метрів вище останнього бронатного схилу від ніг. У кількох кілометрах унизу та позаду вони востаннє поглянули на станцію, на покинуті халупи спочинку пілігрима та нерухомий буєр. А потім їх огорнули сніг і стужавілі хмари. Нормальної можливості приготувати їжу в кабіні не було. Але в кормовій переділці пощастило знайти маленький холодильник і мікрохвильовку для підігріву. Оперуючи запасами різного м'яса та овочів, що походили з корабельного камбуза. Ламія з вайнтрабом навіть скуховарили стерпне на рагу. Мартін Селен покопався в пляшках вина, які прихопив із собою на Бенарісі та Буйрі, і обрав до страви гіперіонське-бургунське. Вони майже доїли вечерю, коли сутінь, що була, навелилася на вікна, прояснішала і зникла, наче за помахом руки. Консул розвернувся на своєму сидінні і побачив, як несподівано об'явилося сонце, заливши кабіну незбагненним золотим світлом. Усі разом видихнули. Здавалося, що темрява остаточно запанувала кілька годин тому. Але зараз, коли вони піднялися над морем хмар, понад яким стрімів острів гірського пасма, їх почастував неперевершений захід сонця. Небо гіперіона погустішало від сизого світла дня до бездонної барви ляпіслазурового надвечір'я, червоно-золотому проміння якого займалися вежі хмар та величні вершини льоду гірської породи. Консул озирнувся. Його друзі прочани, котрі якоїсь співхвили тому, здавалися сірими та дрібними у тьм'яній гондолі, тепер блищали в золоті призахідного сонця. Мартін Селен підніс віккалих. Богом клянуся, отак уже ліпше. Консул поглянув угору на їхній маршрут. Масивний корабель, який далеко попереду тоншав до возенької ниточки, а потім зникав поготів. На Маківці за кілька кілометрів від них золоте світло іскрилося на наступній опорі. 192 пілони, наспівуючи голосом гіда зануди правив далі селен. Кожен пілон виготовлений із дюралевого сплаву ярмованого вуглецю та підноситься на висоту 83 метрів. Мабуть там високо, тихо промовила Ламія. Найвища точка 96-кілометрової траси канатної дороги знаходиться над вершиною гори Драйден, п'ятого найвищого піка хребта Воздечка, завишки 9246 метрів, бубни далі Мартін Селен. Кабіна герметична. Обвівши поглядом інтер'єр гондоли, заявив полковник Касад: я відчув зміни якийсь час тому. Гляньте но, знову почулося від Сонце вже довгенько спочивало на горизонтальній лінії хмар, а тепер закотилося під неї, підпаливши знизу надра грозяного оболока та розкидавши бучні кольори по всьому західному краю світу. Снігові карнизи та глазур льоду ясніли по західній стіні хребта що височив на добрий кілометр понад гондолою Канатки. На ситемнішому склепінні неба загорілося кілька яскравих зірок. Консул повернувся до Брун-Ламії. «Чому вам зараз не розказати свою історію, пан Ламія? Перед твердиною нам би ще потім не завадило відіспатися». Жінка допила рештки свого вина. Усі хочуть слухати історію зараз». У рожевуватому присмірку кивнули майже всі голови. Мартін Селен здвигнув плечима. «Гаразд», – погодилася Ламія, – поставила долі порожній келих, підтягнула ноги на ослінчик, обгорнувши коліна руками і розпочала свою оповідь.